lavet, produceret, udgivet med unsurvider, kongressen.com. Det er også to, andre sammen. Det er det faktisk, Lasse Tjerni. Og øh, i dag, hvis man hørte på torsdag den 29. april, så er det jo en øh, mærkedag. Det er Joe Bidens 100 dage som præsident. Det er jo noget, man normalt hæfter så meget med, sige. Det har jo også været begivenhedsrige 100 dage. Ja, det må man sige. Der har været gang i den. Han har... Øh han har leveret øh, i et øh, tempo, som faktisk er øh, både Franklin Roosevelt og Lyndon Johnson øh, værdigt, og øh, det var der ikke mange, der havde set øh, komme, men øh, ikke just mindre, så må man sige, at øh, en produktiv start for, øh, for USA's præsident nummer 46. En produktiv start, ja, fordi altså, man kan sige overordnet set, så synes jeg det, hvis man kigger ud på, hvis man lige skal tage, altså meningsmålingerne er jo, OK, han har en, en OK approval rating. Den er faktisk lavere end mange af hans øh, forgængere på mm. nuværende tidspunkt. Men det, man jo taler om, det er, at den er OK. set i lys af, hvor polariseret amerikansk politik er, øh, er blevet de sidste år. Og det, det vil egentlig også, hvis man skal lige sige det på den måde, det vil, det vil gå meget godt. Det må man sige. Dem, der har stemt på Biden, har helt klart følelsen af, at de får noget for pengene og... Øh, ja. Og det tror jeg ikke, de holder op med, jeg synes lige foreløbig. Der er sydligvis også mere i, i pipeline for Bidens side, men det er øh, en stærk start og en, øh, en noget af et kursskifte også, må man sige, i forhold til, til de forgangne fire år med Trump. Man kan godt mærke, at der er en ny sheriff i byen. Der har i været mindre Twitter. Det er sandt. Det er faktisk meget rart. <laughs> det, det, det er faktisk meget rart. Det her, det er kampen om Amerika. Velkommen til. I dag med en staten på Joe Bidens 100 dage som USA's præsident. Det her er som sagt kampen om Amerika i dag med status på Joe Bidens første 100 dage som præsident. Velkommen til. Ja, som sagt, så er det jo kampen om Amerika og Anders Aarhus, og det er jo lavet også her på øh, kongressen. Og vi kunne jo ikke lave det, hvis øh, vi ikke havde en masse gode, søde medlemmer, som var med til at øh, ja, rent sagt, betale for, at vi kan eksistere. Det er rigtigt, og... Øh Derfor vil vi jo også igen i den her uge sige tak til de nye medlemmer, der er kommet til og øh, jo følge op på den nye tradition, som vi jo startede i sidste uge med, at øh, vi trækker lod. hver uge mellem de nye ankomne medlemmer er der simpelthen lodtrækning om en præmie. Hvad er præmie den her uge? Så? I denne her uge, der er præmien en et par meget, meget eftertragtede, vil jeg godt indrømme, øh, kongressens sokker. Har du basket? De er splinterne nye. De har aldrig været i brug. Det er ikke mine. Det er så, så er der næsten mere at tale om straf. Ja. Øh, men præmien i den her uge går jo faktisk til, til en, en mand, som lige har tegnet op, og abonnement. er Sti. Og Sti efter programmet her, så sender jeg en mail til dig, og så aftaler vi lige, hvordan at, du kan få dine splinterne nye kongresens Og tusind tak, fordi du og alle andre har. Meld jer til som nye medlemmer på kongressen. Det er vi superglade for. Ja, og så vil jeg fortsætte uh, taksilsen og supplere den med lidt reklamesnak. Det er jo sådan, at det her program, ligesom alt det andet, vi laver på kongressen, er betalt af de medlemskaber, vi sælger. Og vi vil jo, bliver jo utrolig glade. Det er den måde, vi kan holde det her uh, kørte på, det er jo, at I bliver ved med at melde jer ind, og det er I rigtig, rigtig flinke til i øjeblikket. Det er vi super, super glade for. Det foregår på den måde, at du går ind på kongressen.com, og helt ude på forsiden, der er der simpelthen et sted, du kan trykke for at blive medlem. Så hvis du er et privat menneske, og ikke en virksomhed eller en stor organisation, så kan du sådan set købe medlemskab direkte. Det koster enten 124 kr. om måned, så bliver penge trukket hver måned, eller det koster 1.088, så det svarer til 89 kroner om måneden, fordelt hen over 12 måneder. Du betaler bare det hele på én gang. Og så støtter du selvfølgelig podcasten her. Mest væsentligt, Anders, vil jeg dog sige, at så får du adgang til alle de artikler, vi skriver. Der bliver skrevet en meld på dagligbasis 3-5. Per dag. per dag, og så kommer der jo sådan hver anden, tredje uge, en af de her masterclass, og hvornår er det nu, den næste er? Jamen, den næste er mandag den 10. maj, og det handler om Joe Bidens første 100 dage, og grunden til, det er den 10. maj først, det er fordi, at på det små, der er restriktionerne blevet lempet yderligere, det vil sige, at så kan vi ses fysisk. Så kan vi mødes her hos os på kongressen og holde masterclass. Nu har vi jo indtil nu været nødsaget til at gøre det virtuelt, det har også været rigtig fint, men det er nu federe, når vi kan ses rigtigt, og øh, det kan vi så den 10. maj kl. 17.30. Det kan du være en del af, hvis du er medlem af kongressen, men det kræver så også, at du skynder dig at gå ind og tilmelde. Første ja, det er først det er populært allerede. Det er det. Der er gang i, i billet, tilmeldingen, så øh, skynd jer efter udsendelsen er slut at gå ind og øh, skrive en mail til vores øh, redaktionssekretær Greja, og, øh, og tilmeld jer med, øh, med navn og, øh, og abonnementsnummer, og så, øh, så glæder vi os til at ses til, til Masterclass den 10. maj om Bidens 100 dage, og sjovt nok, så er det lidt det samme, det handler om i dag. Ja. Det handler om Bidens øh, 100 dage. Hvad er sejrene, hvad er nederlagene, og hvorfor er de egentlig faldet, som de er, og hvad er, kan man sige, perspektiverne i det? Anders også, hvis vi nu starter med sejrene hvad, øh, hvad, skal, vi holde, hvad, skal, hvad skal vi fremhæve? Vi kan jo skiftes, indtil vi løber tør. Så vil jeg sige, at jeg med at fremhæve coronahåndteringen. Det... Det er virkelig en, en stor sejr for Joe Biden. Altså, da han overtog ledelsen af USA i 20. januar i år, der stod der jo ikke mennesker, men i stedet 400.000 flag ude på The Mall for at markere de, de forløbige 400.000, der på det tidspunkt havde mistet livet af amerikanere, havde mistet livet øh, som følge af corona. Der var ikke styr på smitten, der var ikke rigtig gang i vaccinationsprogrammer og vaccinationsprogrammer osv., og Biden kom så til og lovede, at det skulle han nok få styr på, og at han i øvrigt i løbet af de første 100 dage ville benytte 100 millioner vaccinedoser. Og øhm, det mål nåede han allerede efter 59 dage, og så gik han og så dobler vi det. Og nu er det faktisk lykkes at nå op på, at der er brugt nu 200 millioner doser i løbet af de første 100 dage. Der er styr på, øh, på smitten. Der er nogle enkelte små udbrud og pis, men stort set er der faktisk styr på, øh, på situationen i, i USA. Og, øh, ja, med en mere offensiv genåbning, end vi ser i Europa. Jo. Helt klart. Og, øh, og også en, øh, altså en tilbagevendende <tryk> optimisme nu, som i høj grad øh, altså kan ses. Altså, øh, fra når man øh, taler med amerikanere, både du og jeg har boet og kender folk derovre. Når man taler med dem i løbet 2020, Altså, så var der ikke meget optimisme, ikke meget tro på morgendagen. Det er der godt nok nu. Altså, øh, det, øh, det er en helt anderledes øh, begejstring, der er netop nu, hvor at folk i stadig stigende grad bliver, bliver vaccineret og, øh, og kan vende tilbage til hverdagen, kan smide øh, mundbindet og i det hele taget øh, begynde at, øh, at vende tilbage til verden, som den, øh, som den var engang. Jeg synes, når man taler corona, selvfølgelig, man må tage hatten af, altså, det er jo rigtigt, Biden får jo også kredit for at have håndteret det her godt. Men jeg synes i virkeligheden, det han har håndteret bedst, altså hvis nu lige trækker det fra med, at de har været gode til at dele vacciner ud og sådan noget, hvis man ser på ham som politiker i forhold til det her, så, så synes jeg, at han har været brilliant i det her til at det her med at spille på, hvad er folks forventninger, hvad kan jeg love dem, og hvad kan jeg så levere? Mm. Jeg synes, vi kommer til at tale mere om det. For jeg synes faktisk, det er, hvis man skal give Biden overhovedet en kredit, som Præsident, altså hans største credit som præsident, så er det faktisk hans evne til at, at, at, at det her hele tiden at afstemme, hvad er det, jeg siger til folk, og hvad er det, jeg så leverer til folk. Jeg synes, han, og det, jeg synes egentlig, det er rimelig enestående for moderne politikere, der er, at han faktisk lykkes med, det er nærmest en helt strategi. han lykkes ret konsekvent med hele tiden at levere mere, end han lover. Altså, og jeg synes i virkeligheden, at corona, det er næsten det, der er allermest solidt i det, og netop giver en optimisme, det er at sige, jeg lover 100 millioner. Ja. Det lyder jo sindssygt godt at gøre det, hvor man tænkte, wow, det, og alle talte om, det var farligt, og kan levere på det, og han kan nærmest være færdig efter 100 dage, så han ikke kan levere på det. Han har leveret 200 millioner. Ja. Jeg tjekkede lige inden vi gik ind i, i studiet, at det er jo sådan, at 43 procent af alle amerikanere har fået minimum et stik nu. Det ja. Det går stærkt. Altså, øh, men, men, men, men det sagt, altså, det, det, jeg synes, det er det, han i virkeligheden... Det, altså, selvfølgelig, imponerende plan, det er jo ikke, altså, uden at tage magten fra den amerikanske præsident, så er det jo ikke ham, der har sad og lavet planen for, hvordan... Vi så nåede de 200 millioner, altså. Nej, det, nej, nej. Det det. Men, men, men den måde, han har kommunikeret på det på, og netop det der med, at han opstiller en forventning og så overleverer på den, det synes jeg er, det, synes jeg er, det, det, det er godt gået. Ja, altså. det er og smart. det er smart. Det er smart. Det, det er super smart. Altså, Nøgleordet her er smart. Det, ja. det er simpelthen bare smart. Og øh, ja, altså, øh, det blev ved, det blev ved, og altså, da han så gik ud også yderligere kom med den melding, der hed, jamen, efter alle at så ville det her års 4. juli-fejring blive en såkaldt normal 4. juli-fejring. Altså, som de var mm. fleste uh, inden corona. Det ville være det, man kunne vende tilbage til i år. Uh, Mærkelige parade, fyrværkeri og halvfulde mennesker. Og en masse på Altså, det er alt, hvad der <laughs> hører til. <ikke? laughs> det, kunne, uh, det kunne i år foregå uden restriktioner, uden mundbind og noget som helst. Og det er jo... Uh, det er jo det, klart, det er jo det, sådan noget, som minder, også... Det minder mig faktisk om noget. Jeg skal ja, noget men, det, men det er en vigtigere emne. lige nu. Du skylder mig en bøf. <laughs> <laughs> det kunne være en anledning. Vi skal snakke det. om den indtil den anden. Fortsat, hvor du var fra. <laughs> ja, ja, det er godt. Du. Vi er fjerde med 4. juli nu. Ses vi til bøf. Der. <laughs> men jeg synes jo, det er... Men, men apropos, hvad du siger, det, det der med... Altså 4. juli er jo igen et eksempel på, måske den vigtigste dag udover Thanksgiving ja. for amerikanerne. Han leverer. Altså, præcis. Altså, Nå, men jeg har næste punkt, som jeg synes han har, som er gået godt for mm. både for ham og hans administration, det er jo i forlængelse af det her. Det er øh, det er økonomien omkring corona. Det er simpelthen det her med hvor effektivt og hurtigt det lykkes dem at få den her pakke på, altså stimuluspakken på 1,9 trilliarder dollars igennem, øh, hvor man kunne sige. Han sagde da til at republikanerne, at I må godt kunne være med, men han spildte ikke tid på at vente på dem. Han, han fik det bare igennem så hurtigt som muligt. Ja, ja, og øh, jeg vil sige, det er der ingen tvivl om, det, det, er. Altså, det er vellykket øh, politisk håndværk fra bare side, det lykkedes at få den igennem så hurtigt, også fordi mm. ganske vist er forudsætningerne, fordi at det er en budgetaftale, så kan den køres med et simpelt flertal, det har han lige akkurat i, øh, i senatet, og han har også stadig flertallet i huset, det er ikke så stort, som det har været, men det er der. Så derfor så var det ikke så overraskende, at det godt kunne lade sig gøre, men tempoet, det skete alligevel, viste også noget om det, som jeg synes, der er værd at give Biden kredit for i løbet af, hvad det er, der er lykkes for ham i de her 100 dage. Nemlig det her med, at han er en forbandet god håndværker. Mm. Altså, det er en mand, der tydeligvis på baggrund af altså, mere end 3 år, 10 års senatserfaring, og så 8 år som vicepræsident, han kender altså godt spillet regler i Washington. Han ved, hvordan alle mulige lovgivningsmæssige krænkelkroger, processer osv. kan bruges. Og... Øhm, det sige. var det første eksempel på hans formåen. Øh, hans der er kommet flere eksempler på, øh, på nye reformer. Han øh, er ved at rulle ud nu, men, øh, men at han så hurtigt fik, øh, fik gjort det her løfte til virkelighed, også ret hurtigt efterfølgende, kan man jo se, at det begynder at virke. Altså, optimismen er tilbage, Amerikanske økonomi, ledigheden er faldende osv. Og, øh, og når man taler med også nogle af de økonomer, vi har knyttet til kongressen, som, øh, mm. som skriver analyser for os, jamen, så er det jo også den øh, gennemgående melding, der er. Det går godt, det lysner igen. Men hvad siger du til den der kritik med af at han øh, øh, øh, altså, altså det, det, det, det, det samarbejde, der var med republikanerne var jo hvis man skal være venligt, spil for galleriet. Ja, ja. Altså der var ikke nogen øh, altså, der, der var ikke nogen sådan noget men, altså de begyndte jo ikke at kaste ud i lange processer og og sådan nogle ting. Altså den kritik af at man ikke har lavet den her øh, aftale tværpolitisk. Hvad siger du til det? Jamen jeg kan godt forstå, at han ikke gjorde det, mm. Jeg kan også huske, at vi tog Og vi have talt om det ja. i tidligere program, fordi der er ingen grund til at dele noget, som kan måske blive afgørende for, at de kan fastholde begge senats, eller både senatet og huset i, i 2022 valget. Men det er klart, markeringen var også ret tydelig, fordi den kom så kort tid efter, at han havde stået på dem Mall og stået foran kapselbygningen øh, øh, og snakkede om det her med, at nu var det tid til at starte på en frisk og tværpolitisk samarbejde osv. Altid os, stimuluspakke vi kører selv. Altså, øh, og det er jo ikke fordi det har været der endnu i øvrigt det, det tværpolitiske samarbejde, men jeg vil sige, jeg kan så også godt forstå, at han ikke gad øh, af den simple grund, at der var også behov for ligesom at vise i særdeleshed, Mitch McConnell i senatet, det er ikke dig, der bestemmer. Længere, kammerat, det er mig, der er præsident. Det er mit parti, der har flertallet i begge kammerne. Det er os, der som udgangspunkt har serveretten. Så kan du finde ud af, om du er med til at spille, men du skal ikke tro, at det er dig, der bestemmer, om vi spiller eller hvordan vi spiller. Det gør jeg. Ja, jeg, tror, jeg tror, du er meget rettet, det, det du siger. Ja, som jeg ser det, så er der i virkeligheden to grunde til, at det gik, som, det gik og også hvorfor det gik så hurtigt. Det ene, det, var det, der, det er det her med, at man langt hen ad vejen, med mindre vælgerne, har meget, meget kort hukommelse, og det har de indimellem, så kommer midtvejsvalget 2022 til at handle og, og lidt en afstemning om, hvordan er det her gået første del af Bidens øh, præsidentskab. Og de her ting i løbet af de første 100 dage er det, der kommer til at at afgøre det. Så jeg tror i virkeligheden, det passede langt hen ad vejen. Demokraterne ganske ude, mærket ikke at skulle dele æren, hvis det nu viser sig at gå godt med den stivne med republikanerne. Det er det, de vil slå på til midtvejsvalget næste år. Det er at se, at vi gjorde det her. Se, hvor dejligt det var for dig her og fra Amerika. Se, det går godt igen. Det gjorde vi. Det gjorde de andre. Ikke. Ja. Det er den ene grund. Altså det, jeg tror simpelthen, at det er rent strategi. De var ikke nødvendigvis specielt interesserede i at få dem med. Måske var Joe Biden interesseret i det, men jeg tror at i virkeligheden, hele hans bagland i senatet og specielt i hus, de har det faktisk meget godt med, det end som det endte. De har det godt med den pakke, de står inden for den, og i virkeligheden så har de noget at føre valgkamp på nu. Ja. Grund nummer et. Grund nummer to, tænker jeg i virkeligheden, er en lektion tilbage fra Obama-tiden. Specielt hvis man egentlig husker tilbage perioden, altså Obamas første periode, den der starter i januar 9 og så fire år frem, der brugte Obamas administration, og faktisk jo med Joe Biden i spidsen, fordi han ligesom blev sat i spidsen for, hvad skal man sige, kontakten over til senatet og kongressen De brugte jo uenet ressourcer og prøve at opnå øh, kompromisser. Og det var jo der i den periode, hvor faktisk selv sammen med Mitch McConnell opfandt strategien, der hed vi siger nej til alt, og det er, det, vi virkelig, det er vores vendende strategi. Det kan godt være, at de andre har en mere populær politik, men når vi siger nej til alt, så kan vi få dem, hvad hedder sådan noget, så kan vi få dem portrætteret som nogen, der ikke kan finde ud politik, og de er, de er bagstrabiske, og de vil ikke noget, og alt muligt andet. Så i virkeligheden, så tror jeg, det der er sket her, det er lektionen fra første halvdel, eller faktisk de første to år af Biden, hvor, hvor det, eller Obamas præsidentskab, hvor det for alvor måtte faktisk være Biden, der jo oplevede det på egen krop, og sagde, prøv at, det gider jeg ikke. Mm. Vi, vi er simpelthen nødt til at kortslutte processen og sige, vi, vi kommer ikke til at gå ned ad den strik. vi kommer ikke til at lade som om noget som helst. Vi ved alligevel, hvad I er ude på. Bum, så kører vi bare. Ja, og så sæt hårdt mod hårdt, nærmere også at sige til Macron, den nye logik, vi indfører nu, det er, at vi kører, så kan du finde ud af, at du vil være med. Men det er for det første, ikke dig, der kører bussen, og det er heller ikke dig, der bestemmer, hvor den skal hen, og øh, det er heller ikke dig, der afgør, i hvilket tempo osv. Du kan være med, hvis du har lyst, men øh, det er os, der bestemmer, det er os, der sætter dig af Ja, og det er jo, fordi demokraterne er jo ikke dummere lige nu, end de godt ved, at det at gøre det, og det, det er jo... Undskyld, jeg siger det. Det er jo højst sandsynligt, republikanernes, det kommer vi tilbage til i slutningen af programmet, hvad republikanernes, hvad skal man sige, det strategi egentlig er. Mm. Men, men det her, det er, det er en god del af det. Det ja, er det her, godt. man bare prøver at kortslutte. Altså, og, det, og det må man jo prøve at køre om på en eller anden måde. Så jeg, jeg er ret sikker på, at det er også er strategi. Nå, hvad, hvad står mere på øh, den gode liste? Vi må jo også det lidt op. <laughs> altså, jeg synes også, altså helt overordnet set, altså, jeg var lidt inde på det, inden, at det faktum, at han bare viser sig som en god håndværker. Ja. Altså, at vi faktisk har at gøre med en mand nu, som sidder i det ovale kontor, som ved, hvad Washington går ud på. Ved du, hvad jeg kaldte det? Mine noter? Nej. Jeg har skrevet af mine noter, og jeg synes faktisk, at Joe Bidens, noget af det, der virkelig, virkelig lykkes for ham, og det mener jeg positivt. Mm. Joe Biden har gjort politik kedelig igen. Jamen, det er skønt det. <laughs> jo, det, er skønt. det er begyndt at handle substans igen i pludselig. Ja, nej, men jeg synes i virkeligheden, at, det, at han har, noget af det, han er lykkes med, det er, at han har fået lagt afstand til Twitter og råbekonkurrencer og kontroverser, og så har han fået manifesteret politik som noget kedeligt, noget, der handler om øh, substans, og han har fået manifesteret sig selv som en god, ordentlig, seriøs mand, der nok i virkeligheden vil de fleste det godt så kan man godt være uenig med ham, men, men, men, men det er også når man siger på tallene for USA. Der er ikke så mange, der deciderer sådan personligt, altså de giver ham ikke nødvendigvis en høj approval rating, det gør de jo ikke, hvis de er republikaner, men, men hans personlige ting, altså hvad man synes om ham, han bliver sådan regnet for en forholdsvis seriøs, men også republikanerne har jo seriøse problemer med, og, og tegne ham som meget venstreorienteret. Ja. Altså, de vil jo gerne at sige, at han er en lakaj for... Øh, ja, for IOC og For IOC, ja, og også lidt for sin egen stage, at Ron Klein, der bliver også regnet som lidt venstreorienteret. Men de har jo ikke ret meget held med det. Nej. Altså, han, bliver, han, har, han har gjort politik kedelig igen, og alle kan jo egentlig godt se, at han er, han er en gammel levebrudspolitiker, der er dygtig til sit håndværk, og han er rimelig midtsøende. Ja. Det er en kæmpe fortjeneste. Jamen, det er meget imponerende, men... Øh til gengæld tror jeg også, at der er rigtig mange, der faktisk øh, altså i hans eget baglændsærdeleshed, øh, måske også, tror jeg, blandt dele af det moderate øh, republikanske vælgerkorps, faktisk synes, det er meget rart. Fordi det, <laughs> det vil, jeg godt... tror, der er moderate republikanere, der synes, det er meget Jamen, det er, rart. Men, altså, der, der er ganske mange, der måske, nogle af dem vil måske indrømme det, nogle af dem vil ikke, men der er nok ret mange, der egentlig synes, det er meget rart, at øh, kompetence mm. er kommet tilbage i præsidentskabet, at det ikke bare er et, et Twitter-show, hvor at det lige er hvad man ser sig vred på, mens man øh, sidder i sit overværelse og Fox News. <laughs> og så kan man sige, hvis man ellers, øh, hvad hedder det, skal sige, hvad egentlig lykkes for ham, så, jamen, øh, så kan man sige, at altså, han, han har en infrastrukturpakke på vej. Ja. Han har fået trukket, eller sagt, at han vil trække USA ud af Afghanistan. Det er jo et vigtigt symbol, altså at få lagt afstand til det. Og så apropos... Øh, Symbol, så er det jo også det der med at bruge de her executive orders til at transgender tilbage i militæret, men også noget som få dem tilbage i Paris-aftalen, få dem tilbage i, i altså WHO-aftaler og sådan noget. ting. Jeg synes også, det er interessant. Altså, nu, nu har vi jo været tidligt oppe, begge to, for at se Bidens tale her i nat til kongressen, hvor han jo så ruller et, et nyt kæmpe hvad siger, reformudspil ud, nemlig det her med, at han vil til at investere i uddannelse, han vil ja. til at investere i familier, i børnepasning og så videre. Og igen, må man sige, altså, det er en svimlende stor pakke, han, han præsenterer. Ja, ja. Og igen må man bare sige, altså stimulus var en ordentlig omgang. Så kom infrastrukturudspillet til 23, 2300 milliarder dollar. Nu er der så kommet en, en ny uddannelses- og familiereform, kan man vel kalde den, som også er op omkring de der to trillioner, eller hvad det, er, det hedder. Det er, det er meget, meget bemærkelsesværdigt. Men det er klart også, at det er tydeligt, at Biden's strategi, det bliver mere og mere tydeligt, jo flere af de her udspil, der kommer, det handler om at få sat til en gang så hurtigt som overhovedet muligt, for jo hurtigere, at det her det kan ske, jamen, jo hurtigere, kan det begynde at virke, og jo flere frugter er der høstet både i 22 og 24. Ja, så altså kan man sige, at altså han, han springer jo på en eller anden måde ud som, jeg lige kalde ham, som sådan en europæisk socialdemokrat det ikke ikke helt, <laughs> men det man... Altså, de snakker, begynder jo lige snakke om, snak, de snakker om betalt overlov til forældre, der får børn og, og sådan ja, noget ting. Ja, billiger børnepasning billigere børnepasninger. Billigere børnepasninger og sådan noget. Altså, jeg synes i virkeligheden, det man også ser, det er... Altså, de, de her ting, det er jo så ting, der er svære for at få igennem bare som budget ting. Altså det, ja, men alligevel... Så er det, ja, de noget handler. af det, det men, ja. men, men, men det, men det er jo også, en, en, altså en, synes jeg, er interessant, at de decideret prøver at, lidt at udstikke, hvad skal man sige det, en ny vej. Mm. Altså, de peger på lidt på en ny vej for USA, en rekabrile. hvad det kan jeg ikke sige. En ny... Rek måske. Rekalibrering hedder tak det. Hvad hedder det? Er det amerikanske samfund? Jamen, det er jo rigtigt, at det er jo... Men så vil vi også lidt tilbage til det igen med, at det er en god håndværker, der sidder nu, fordi... Det er rigtigt, det der store udspil på uddannelse og familieområdet her nu, det er dyrt. Og det vil være noget, hvor republikanerne aldrig i livet. Øhm, Og det har de også allerede været ude at råbe i kølvandet på, at, at talen blev, blev holdt her i, i nat. Men det, der bare er interessant, det er, at Biden så siger, at hvordan jeg vil finansiere det. Gennem skat. I kørte med, med udgangspunkt i at rulle de skattelædelser, som Trump han gav til de rigeste amerikanere, dem ruller jeg tilbage nu. Det er med til at finansiere, at der bliver bedre uddannelse, bedre forhold for familierne, middelklassen skal det hele tiden have et løft osv. Og jeg vil sige, hvis man så Mitch McConnell undervejs øh, se en smule beklemt og lidt sådan... Altså, nu er det ikke, fordi hans mimik nogensinde afslører ret meget, men hvis man alligevel måske har luret enkelte finesser i hans, i, i hans mimikregistrik, så øh, vil jeg sige, så er det en, en begyndende pressemand, der godt kan se, at jo mere det her får lov at virke, også ja, det altså, er det svære at rulle tilbage. Altså, den har af middelklassen har af Ja, ja, men du kan også sige, at hvis du først har givet de vilde dyr kød, så er det godt nok svært at trække det ud af, af buret igen. Ikke? Det bliver svært, ja. Altså, nå, men det er jo så alt det, han egentlig har lykkes med. Det er jo en, en pæn liste. Jeg synes også, at han har lykkes med, og det er jo en lille elegant bro over, så det skal. Jeg synes, at han har lykkes med at komme uden om det, så der har ikke været de der sådan kæmpe skandaler. Der har ikke været dem, hvor man står og ryster på hovedet og tænker, nej, nej, nej, nej, nu har du sat alt politisk kapital over, sig eller du har udnævnet udnævnt nogle fuldstændig vanvittige udnævnelser, som... Øh som viser sig at have sjove ting hjemme i skaben, enten på den, øh, på den ene eller den anden måde. Men der har dog alligevel været nogle nederlag. Ja. Og det er jo ikke alt, der bare er gået. Der har også været flip og alt muligt andet. Ja, ja. Så hvis, hvis du vil starte med nederlag, hvad skulle det så være? Jeg vil sige, jeg synes, der, hvor han har sværest ved at finde sine ben, endtil videre er på immigrationsområdet. Mm. Øhm, det er måske ikke så overraskende. Altså, grundlæggende kan man sige, at øh, i USA er jo... Øh, sjældent et emne, hvor der er ret meget at vinde, men der er godt nok meget at tabe. Øh, synes du det? Ja, det synes jeg faktisk, fordi... Altså, øh, jeg, jeg vil jo, den post, at immigrationspolitik fik Donald Trump valgt? Jo, men øh, ja, okay, så lad mig moderere det og sige, ja. hvis du er demokrat, er der sjældent ret okay. meget at, øh, okay. at vinde. Fordi øh, republikanerne har hardliner-kortet, øh, og den virker hver gang, mm. apropos hvad der fik, øh, fik Trump valgt. Mm. Fordi de kan så stille sig op og sige, men prøv at høre, det gjorde Trump jo også. Demokraterne de er bløde på det her område. Øh, grænserne kommer til at stå åbne. Alt det vil øh, gå fuldstændig galt, og øh, hver eneste gang, der er noget som helst, der er galt med hensyn til immigration, så kan republikanerne stå op og sige, at det er også fordi, demokraterne er nogle, øh, nogle vatneser, som ikke kan, kan betros øh, hverken det præsidentielle eller kongressansvaret. Derfor så skal I stemme på os igen ved midtvejsvalget 22 eller ved præsidentvalget 24. Og det er jo ikke fordi, at det er ja, det er, ikke, det er ikke, fordi jeg synes, det er gået meget dårligt for Biden, immigrationsmæssigt indtil videre. Det er ikke, fordi der er sådan helt styr på sagerne nede ved grænsen, og der har også været nogle historier, som ikke er sådan rigtig gode altså, for ja, ham. der har været ligesom, og så har der været sådan to, kan man sige, konkrete sager. Dels er der jo der kommet rigtig mange af det, hvad i Danmark kalder uledsagede flygtningebørn til grænsen. Ja, Dem har man ikke rigtig vidst, hvad man skulle stille op med. Det har været, altså man har ikke vidst, hvordan håndterer vi det her for øget pres. Og den anden ting, det var den der melding med, at man vil... Man vil forøge antallet af det, man hedder kvoteflygtninge, man vil tage hvert år. Jeg tror, man vil gå fra ca. 13.000 til op omkring øh, 62,5, eller i hvert ja. midten af 60'erne. Og det måtte man trække tilbage igen. Ja. Det, det, det var der ligesom så meget politisk at Jeg siger, ah, vi mente ikke helt det med de 160. Vi, øh, og nu, nu er det sådan lidt frem og tilbage. fald tal mener I egentlig, kære demokrat eller kære Joe Biden? Øh. Men det, der er interessant i forhold til immigration, det er, jo mere, altså, det er jo ikke, fordi det er det, der er vigtigst for de demokratiske vælgere. Ej. Det er til gengæld ret, ret vigtigt, måske noget af det vigtigste overhovedet for de republikanske kernevælgere. Mm. Det så vi jo netop med, at Trump kunne vende siger, at ved at mobilisere på baggrund af en hardliner kurs på emigrationsområdet. Om der så er nok republikanere, både i 2022 og 24, det, det vil jeg tillade mig at være en smule tvivlende omkring. Men der er en tvivl om, at det er noget af den strategi, og på på vi også om for et par uger siden omkring republikanerne, det er det, de kommer til at køre med. Mm. Det er noget af det, de vil prøve at, at bygge videre på herfra. Hver eneste gang, der er et eller andet, der er galt i en republikansk optik omkring immigration, hvad enten det er grænsesituationen, eller om det er dreamers, eller hvad det handler om. Hver eneste gang, så vil de komme farne og sige, at det er også derfor, I skal stemme på os næste gang. Ja, og så altså, synes jeg, der er en ting, man skal huske med, med immigration, det er at sige, at, at er det så vigtigt for demokratisk vælge? Nej. Men det er ret vigtigt i nogle ret afgørende stater. Ja. Altså, det kan jo bringe, altså i virkeligheden kan det bringe, Uh, nogle, af de, uh, nogle af de stater i spil, som folk, altså det springer selvfølgelig, det springer potentielt set Arizona, New Mexico uh, i spil igen, altså det var noget demokraterne været sidst, mm. men det kan også være med til at holde Texas sikkert rødt. Altså det her med, at, at netop det her spørgsmål, det, det er jo stater, hvor man ved, at det her immigrationsspørgsmål er meget, meget vigtigt og fører ført meget præsent. Altså det er meget for ja, at få øje på. Men også faktisk nogle lidt overræsninger, altså, sådan, altså, noget, sådan noget som North Carolina. Mm. For, or, man kan sige, at North Carolina ligger langt fra den. Ja, men North Carolina har uvist, ja, det ved jeg godt for det, men North Carolina har mange af de her uregistrerede arbejdere i ja. North Carolina, fordi de har, ja, de, de har mange, hvad hedder sådan noget? drivhus og, mm. og alt sådan noget. De mange gæstearbejder i North Carolina af alle mulige forske forskellige grunde. Så er de stater kan det gå hen og blive vækket. Og det kan måske netop være det her spørgsmål, som netop svinger de her lidt følsomme grupper ind i midten, enten i den ene eller den anden retning. Og så kan man sige, at det eneste andet, hvor jeg sådan for alvor synes, at Biden det ikke har lykkedes for, om i hvert fald forhold til, hvad han lovede, det var det, vi nævnte tidligere med det tværpolitiske samarbejde. De har ikke... Jeg synes, de lykkes med, hvis man tager den på, ligesom at kortslutte en lille smule af republikanernes strategi om at kortslutte alting, hvis man kan sige det på den måde. Men jeg tror bare ikke på, at den holder ikke i længden. Altså, de er nødt til at finde en måde at komme. De er nødt til at prøve at finde en måde at søge noget tværpolitisk samarbejde på. Ja, det I hvert fald får de til at se sådan ud. Det skal helt se sådan ud i hvert fald, ja. om det så er reelt ja, ja, eller ej. Det er jo sådan en sag. Men, øh, men det tror jeg, du er ret i, men jeg tror også, det er derfor, han måske banker alle de her kæmpe reformer af først. Mm. Fordi, de skal bare køre, uanset hvad, det skal ikke have lov til at blive forstyrret af, af politisk fnid og fnader, men øh, så kan man så se, om der er noget andet, man med tiden kan, øh, kan prøve at lave sammen, som man også gerne vil fra Bidens side, men som ikke er helt lige så store kardinalpunkter, som dem han lige nu banker afsted. Ja, der er en anden måde, man også kunne se det på, det er, hvis du gerne vil have nogen til at sige ja til en eller to ting, mm. så foreslår du dem syv. Altså, det er svært at, være, at blive med med, altså, kan man sige, der er jo også, tænker jeg, den strategi i det fra, fra Biden-administrationen, at hvis de bliver, hvis de nu, nu, nu de sender mange og store forslag ud, det er forslag, der er populære, umiddelbart set, hos store, dele af vælgerkorpset, det vil sige, at de vil højst sandsynligt have en bred vælgeropbakning På et eller andet tidspunkt, skulle man tro, jeg ved godt, logik er ikke det samme i uh, Mitch McConnell-land eller i republikanerlandet lande så bliver det også hårdt og måske ustrategisk at blive ved med at være dem, der siger, nej, vi vil ikke engang snakke om det, nej, vi vil ikke engang snakke om det, nej, vi snakke om det. altså, så kan man sige, der kan også være noget strategi i at foreslå mange store ting, fordi at det faktisk kan, kan gøre, eller det kan tvinge republikanerne til samarbejde på i hvert fald på noget af det. Så kan man sige, at vi går ikke blive enige om det, men på det her fik vi lavet nogle kompromisser, og så kan man ikke rigtig tegne et billede af hinanden som nogen, der ikke vil på det samarbejde. Det, der det er interessant, det synes jeg, vi skal holde øje med her den kommende tid også, det er at se om republikanerne ved at begå den samme fejl en gang til. Mm -hmm. Fordi dengang, da Obama startede, så var det lige præcis det der fra republikanernes side. De var også i mindretal i begge kongreskammerne, og de havde tabt præsidentmagten. Og så var det lige præcis det der med, at vi opstruger alt. Vi siger nej til alt. Om der er nogen, der får et vinduet åbent, niks, ikke hvis den demokrat. Øhm, og det gik jo... Altså, det gik jo på den forsoning at de vandt huset tilbage i, i 10, som følge af 10 bevægelsens indtog. Men til gengæld så øh, bar det jo ikke frugt i forhold til, at de tabte præsidentvalget i 12 ret klart, øh, selvom at, øh, de troede, at obstruktionskursen var, var vejen frem. Og jeg tror, vi skal i hvert fald være opmærksom på, at øh, hvis det samme mønster gentager sig, så kan det godt være, at huset også kan flippe igen ved midtårsvalget i, i 22, så der er en splittet kongres igen. Men øh, så er mulighederne for at demokraterne napper. Så er han ved præsidentvalget i 2024 absolut lige så store, som de var for Obama. Han blev genvalgt i 2012. Jeg er meget, meget enig. Altså, jeg, tror, jeg tænker, at valget om både senat og kongressen bliver meget, meget tæt ja. i 2022. Jeg umiddelbart tro, der, der er alle mulige andre grunde til, at det faktisk ser lidt nemmere ud for republikanerne, end det gør for, for demokraterne. Mm. Det kan vi tale særskilt om længe og meget, men, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi lige skal prøve at ridse op, hvad republikanernes strategi er. Jeg ser republikanernes strategi i næste halvanden år som ja, altså, siger nej til alt. Altså, sig nej til alle, der prøver at tegne billede af de andre som nogle ekstreme venstreorienterede, og vi prøver faktisk at vores at vi prøver bare at sige nej til for ikke at ødelægge USA, og for øvrigt at de også ekstreme venstreorienterede på den måde, at de bare er tosset med immigration. De vil bare faktisk gerne have det, vælter ind over grænserne, så stem på os, så redder vi USA. Ja. Det, det, det er jo revulokanernes strategi. Det er nogenlunde den strategi, så altså, jeg tror måske altså også, der lige er en ting mere, man skal tage med her og det, det er for mig, at det er lidt en ubekendt, vi har også talt om det et program for et par uger siden, det her omkring beslutningen med at trække USA ud af Afghanistan. Lige nu er der ret mange i, i militær kredse, som er meget kritiske over for Bidens disposition, fordi man begynder at se parallellen til, hvad der var, der skete, da man trak sig ud af Irak, og så opstod Islam i stat, og så var man tilbage igen et par år efter, man var smuttet. Hvis det samme sker i Afghanistan, og det er der rigtig mange, der snakker om, at det kunne man sagtens frygte at det kommer til at være det, der sker. Hvis det bliver nødvendigt for Biden, mens han er præsident, at sende soldater afsted til Mellemøsten en gang til, til Afghanistan, så, altså, det er ikke, fordi man vinder øh, hverken midtvejs eller præsidentvalg på baggrund af, af udenrigspolitik, men det er ikke desto mindre et angrebsemne, hvor republikanerne vil elske at stille sig op og sige, prøv at høre, for det har altid været sådan, at det var at udenrigspolitik og sikkerhedspolitik var en styrkeposition for republikanerne, hvor demokraterne tit skulle retfærdiggøre, at de faktisk også kunne finde ud af det, hvorimod republikanerne altid var dem, jamen vi er, vi er de store, øh, og det kan vi godt finde ud af det her. Hvis Biden han ender med, at det her kan bagslag i Afghanistan, så er det i hvert fald også en flanke, hvor revolutionerne kommer kørende med alt, hvad de har og siger, prøv at høre, der kan I bare se. Ja, yeah, naturligvis, altså netop fordi det spiller jo på den samme som immigration og manglende samarbejde, Biden kan ikke finde ud af at passe på USA. Yeah. Det er jo det, den spiller på. Hvis vi lige skal slå krøl på dagens øh, udsendelse, så kan man sige, det Biden jo egentlig har påstret sig med, vaccineret sig selv med, og man så må sige. Ja. Ah, det <laughs> er vist ud i en eller anden amatørturnering, <laughs> Og det, ses, det, det Det er mere, det, det, er, det er Danmarks elegant, det er nok ikke Champions League elegant. Der var bange nogle fodboldbilleder. Så kan man sige, det han jo et eller andet sted har, har synes jeg scoret sig selv i virkeligheden her de første 100 dage, det er jo i virkeligheden en lille smule polstring mod netop den kritik, at han ikke passer på USA. Det er ja. jo netop det, han egentlig viser, han gør, at sige, jeg passer på vores sundhed, eller jeg passer på vores liv, og jeg passer på din, din økonomiske liv. Det er helt klart det. Så det. Det, det er grundlæggende set, diskussionen om, som det altid er amerikansk politik, hvem kan give dig tryghed? Ja, og hvem kan give dig penge i lommen? Hvem kan give dig noget at lave, osv.? Og, og det må man sige... Det kan Biden i øjeblikket, og de reformer, han har rullet ud her i løbet af de første 100 dage, er for mig at se også kimen dermed til, at han faktisk kan sidde ret solidt i, i præsidentsadlen, og at uh, hans parti også har i hvert fald givet sig selv ret gode forudsætninger for at undgå, det rekyl, som man normalt bliver mødt med som nyt præsidentparti ved det første midtvejsvalg, nemlig at man går tilbage og gerne ender med at tage i hvert fald ene af kammerne i kongressen, det behøver ikke ske den her gang. Jeg er enig med, at jeg tror, at det bliver en gyser, men det behøver ikke ske. Og nogle af de ting, som han har gjort, nu har i hvert fald øh, været med til at sikre ham selv så optimale øh, rammebetingelser mm -hmm. som overhovedet muligt for faktisk resten af hans præsidentskab. Ja, og med den afslutte beværingen, vil jeg sige, at noget af det, der bakker meget op om det, jeg synes, du siger, Anders, det er i virkeligheden, hvor harmonisk der er over i den blå lejr. Det er helt utroligt. Men der er ikke nogen, der har ret meget grimt at sige om hinanden. Lad det blive et harmonisk endemål også her. Det er en fornuftig beslutning. Det er en fornuftig beslutning. Det her, det var kampen om Amerika. Husk, du altid kan støtte os ved at gå ind og blive medlem. Du kan også støtte den her udbrede kendskab til den podcast ved at fortælle andre om den. Du kan skrive en anmeldelse af den. Du kan, du kan give den nogle stjerner. Du kan dele den. Du kan like den. Alle de her ting, du kan abonnere på den. Håber vi meget, du gør. Det her bare Kampen om Amerika, præsenteret af kongressen.com. Tak.